Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую друзі за підтримку цього каналу та за цікавість до книги Клайва Стейплоза Люїса Небіще Клуна. Розділ 13. Несподівана зустріч. Прокинься Дігорі. Прокинься. Прокидайся крилатий. Почувся голос Поллі «Ми маємо і рискове дерево, і ранок сьогодні теж просто чудовий». Світло вранішнього сонця соталося крізь ліс. Трава була сірою від роси, а павутина виблискувала немов срібло. Біля них стояло дерево із темним гіллям заввишки з яблуню. Листя на ньому було білувате і схоже на папір або ж на листя тієї тварини, яку називають лонарією, і росли на ньому коричневі плоди, схожі на фініки. «Ура!» – закричав Дігорі. «Але спершу я хочу скупатися!» І він побіг через квітучий гай, а може і через два, на берег річки. «Скажіть, чи доводилося вам коли-небудь купатися у гірській ріці» яке збігає мільйонами водоспадів по червоних і жовтих каменях, що осяєні сонцем. Якщо доводилося, то ви чудово знаєте, що там так само добре, як і у морі, а у деякому розумінні навіть набагато краще. О, звичайно, після того, як він покупався, Дігорі довелося вдягатися не невисокше, але втіха була того варта». Коли він повернувся, тоді Полі побігла вниз і теж скупалася. Вона сказала, що купалася впродовж всього свого життя, але, ми знаємо, вона не вміла добре плавати, проте, мабуть, ліпше не ставити надто багато питань. Крилатий теж відвідав річку, але він тільки постояв на безсрені, нахилившись, аби напитися, а тоді струснув гривою і декілька разів заіржав. Полі і Дігорі заходилися зривати плоди з ірискового дерева. Вони були надзвичайно смачні, щоправда, мали смак не зовсім такий, як іриски, а дещо м'якіший і соковитіший. Хоча віддаля він нагадував Іриску. Крилатий теж добре поснідав. До речі, він покуштував один із ірисових плодів, і той йому сподобався. Але він сказав, що найсмачніша для нього трава у цій ранковій порі. Потім із певними труднощами діти залізли таки йому на спину, і їх друга подорож розпочалася. Вона була навіть приємнішою, аніж учора, почасти тому, що кожен почувався надзвичайно свіжим, ну а почасти тому, що вранішнє сонце було тепер у них за спиною, і, звичайно ж, все здається набагато кращим, коли світло позаду вас. О, це був чудовий політ. Гори з укритими снігом вершинами височили над ними в усіх напрямках. Долини далеко внизу під ними були такими зеленими, а струмки, які збігали від льодовиків у головну ріку, були такими синіми, що вони летіли, немов над велетинськими коштовними каменями. Вони хотіли, аби ця частина їхньої подорожі тривала якнайдовше. Але незабаром вони почали нюхати повітря. Вони запитували одне одного. «Що це? Ти щось почув носом? Звідки воно долинає?» Тому що небесні пахощі, теплі і золоті, які нібито ширилися від найчудесніших плодів і квітів світу, Долинали до них звідкись із гори Вони долинають від долини із озером, сказав крилатий А вже ж, напевне звіти, погодився Дігорі А ну гляньте, онде він, зелений пагорб у самому кінці озера І подивіться ж, яка у ньому синя вода Це має бути саме те місце, яке ми шукаємо Так припустили усі троє друзів Крилатий спускався щораз нижче великими колами. Крижані вершини здіймалися все вище і вище. Повітря ставало теплішим і запашнішим із кожною хвилиною, таким запашним, що на очах у всіх виступили сльози. Тепер крилатий ковзав донизу із розгорнутими нерухомо крильми, а його копита намацували землю. Крутий зелений пагорб мчав їм назустріч. За мить крилатий приземлився на його схилі і дещо незграбно. Діти скотилися з його спини і впали, не вдарившись боляче, впали на теплу й м'яку траву та підхопилися на ноги, дещо засапавшись. Вони були на три чверті відстані від підніжжя до вершини пагорба і тому негайно подерлися на гору. Я не думаю, що крилатому це вдалося б, якби крила не допомагали йому зберігати рівновагу, і він вряди годи не махав ними, аби стрибнути вище схилом. Навколо самої вершини пагорба стояв високий мур, вкритий зеленим дерном. На ділянці, оточеній муром, росли дерева, їхні гілки нависали над муром і виглядали назовні. Їхнє листя здавалося не тільки зеленим, але й синім та сріблястим, коли його ворушив вітер. Коли мандрівці досягли вершини пагорба, їм довелося пройти майже понад усім муром, доки вони знайшли ворота. Високі, золоті ворота, що були міцно зачинені і дивилися на схід. Досі Крилатий і Поллі думали, що увійдуть в сад разом із Дігорі. Але тепер вони вже про це не думали. Вони ніколи не бачили місця, яке було б настільки очевидно приватним. Досить було одного погляду, аби переконатися, що воно комусь належить. І тільки дурень захотів би туди увійти, якби його не послали туди з якимсь особливим дорученням, як Дігорі. Дігорі сам відразу зрозумів, інші не захочуть та й не зможуть увійти туди разом із ним. Він підійшов до воріт сам один. Коли він наблизився туди, то побачив слова, написані на золоті срібними літерами. Приблизно там було написано щось таке. «Заходь у ворота, бо іншого шляху немає. Зірви плоди для інших або не зривай». Бо ті, хто краде або мур розламає, спіймають розпач. І нехай! зірви плоди для інших, сказав сам до себе Дігорі. Саме це я і збираюся зробити. Мабуть, самому мені їх їсти не дозволено. Я не знаю, для чого тут стільки балаканини. Заходь у ворота. Ну, справді... Хто ж стане перелазити через мур або ламати його, якщо він може зайти крізь ворота? Але як вони відчиняються? Він притулив до них руку, і вони тут таки прочинилися. Прочинилися без найтихішого звуку, і він побачив сад. Тепер, коли він міг зазирнути всередину, це місце здалося йому іще приватнішим, аніж раніж. Він увійшов дуже врочисто озираючись навколо себе. Всередині все було дуже-дуже спокійно і тихо. Навіть водограй посеред саду майже не плюс котів. Чудові пахощі витали навколо нього. Це було дійсно дуже щасливе місце. Щасливе, але дуже врочисте. Він відразу зрозумів, де те дерево, яке було йому потрібно почасти тому, що воно стояло у самому центрі, а почасти тому, що великі срібні яблука, які висіли на ньому, так сяяли, що відкидали власне світло у затінені місця, куди не досягало проміння сонця. Він рушив прямо до нього, зірвав яблуко і поклав його у нагрудну кишеню Норфолкської куртки. Але він не міг не подивитися на нього, і не понюхати, перш ніж сховати його. О, було б набагато ліпше, якби він цього не робив. Жахлива спрага і голод негайно ж навалилися на нього. Йому нестерпно захотілося покуштувати цей плід. Він поквапно сховав його до кишені. Але ж перед ним висіли десятки інших. Невже буде помилкою зірвати іще один і водай надкусити його? «Зрештою, – подумав він, – оголошення на воротах могло і не сприйматися як наказ. Його можна було витлумачити як пораду, а, а хто, скажіть, зважає на поради. Але з іншого боку, навіть якщо те оголошення тлумачити як наказ, то чи порушить він його, з'ївши всього одне єдине яблуко? Він уже виконав частину наказу, яка вимагала принести один плід для інших. Поки він про це думав, то не самохідь подивився крізь гілки на вершину дерева. Там, на гілці, яка була над його головою, сидів, наче на сідалі, дуже гарний птах. Я сказав, наче на сідалі, бо він майже спав. Можливо, не зовсім. Проглядалася, тільки тоненька щелинка в одному оці. Він був більшим за орла, мав груди темно-помаранчевого кольору, а на голові у нього красувався яскраво-червоний гребінь. Хвіст же був багряним. «І це свідчить про те», – говорив Дігорі згодом, коли розповідав про цю історію іншим. «Про те, що треба бути надзвичайно уважним у тих місцях, де панує магія. Ти ніколи не знаєш, що може чатувати на тебе. Але я особисто думаю, що Дігорі не взяв би для себе яблуко в будь-якому випадку. Такі істини, як «не вкради», втлумачували хлопцям у ті дні значно наполегливіше, ніж тепер. Проте, погодьтеся». Ми ніколи не можемо бути цілком певними. Дігорі уже обертався, аби піти до воріт, коли востаннє розглянувся навкруги. І він пережив жахливий шок. З'ясувалося, що він був не сам. Всього за декілька ярдів від нього стояла відьма. Вона саме викидала огризок яблука, який щойно з'їла. Сік був набагато темнішим, аніж можна було собі уявити. Він залишив бридку пляму навколо її рота. Дігор відразу здогадався. Вона перелізла через мур. І він зрозумів, що був якийсь сенс у тих рядках, де говорилося про розпач тих, хто мур розламає. Тому що відьма здавалася сильнішою і пихатішою, аніж будь-коли. Але обличчя у неї при цьому було смертельно бліде, немов сіль. Усе це промайнуло в голові у Дігорі за мить. Потім він взяв ноги на плечі і побіг до воріт та так швидко, як тільки міг. Відьма погналася за ним. Та щойно він вибіг назовні, ворота зачинилися за ним самі собою. Це дало йому перевагу, але ненадовго. На той час, коли він добіг до інших і закричав швидше полі, сідай на крила того. Відьма перелізла через мур чи перестрибнула через нього, і знову опинилася зовсім близько. Стій там, де ти є, закричав Дігорі, повернувшись до неї обличчям. Бо інакше ми зникнемо. Не підходь блище, бодай на дюйм. Дурний, хлопче, сказала відьма. «Чого ти тікаєш від мене? Я не завдам тобі ніякої шкоди. Якщо ти не зупинишся і не вислухаєш мене тепер, то не здобудеш знання, яке зробило б тебе щасливим на все життя». «Дякую, я не хочу тебе слухати», – відказав Дігорі. Але він таки слухав її. «Я знаю, з яким дорученням тебе сюди послано». — провадила відьма. — Бо я була неподалік від тебе минулої ночі і чула усі ваші розмови. Ти зірвав яблуко у тому саду. Зараз воно лежить у тебе в кишені, і ти хочеш привезти його назад. Хочеш привезти, навіть не покуштувавши його, щоб лев його з'їв. Ти простак! «Ти хіба не знаєш, що це за фрукти?» «Тоді я розповім тобі, це яблуко молодості, це яблуко життя. Я це знаю, бо скуштувала його, і я вже відчуваю зміни у собі, такі зміни, що я певна. Я ніколи не постарію і ніколи не помру, тож з'їж його, хлопче, їж і ти житимеш вічно». «Будемо царем і царицею цього світу, або ж будь-якого світу, куди вирішимо повернутися!» «Ні, дякую», – сказав Дігорі. «Я не налаштований жити далі після того, як усі, кого я знаю, помруть. Я ліпше житиму впродовж відведеного людині часу і помру, а тоді потраплю на небо». Але що буде із твоєю матір'ю, яку ти нібито любиш? А до чого тут моя мати? Хіба ти не розумієш, Йолопе? Один шматочок цього яблука може стілити її. Ти вже маєш його у кишені. Ми тут самі однісінькі, але в дуже далеко. Використай магію, повертайся у свій світ. Через хвилину ти уже будеш біля ліжка матері і віддасиш їй яблуко. А за п'ять хвилин ти побачиш. Вона стане здоровою. Вона скаже тобі, що біль минув. А потім скаже, що почувається ще й набагато сильнішою. А потім вона засне. Подбай про це. Години солодкого, здорового сну, без болю та без ліків. А наступного дня... Усі будуть говорити, як же ж чудесно вона одужала. Незабаром із нею знову все буде гаразд, і всі будуть почуватися добре. Твій дім знову стане щасливим, і ти будеш таким, як і інші хлопці». Ох, Дігорі здригнувся, ніби його вдарили. Він притулив долоню до лоба, тому що він розумів, який жахливий вибір лежить перед ним. «Що лев зробив для тебе, що ти маєш бути його рабом?» – запитала відьма. «Що він може зробити для тебе, коли ти повернешся у власний світ? І що, скажи, подумає мати твоя, коли довідається, що ти міг вилікувати її біль і повернути їй життя і міг врятувати серце свого батька, але не захотів?» Ти вирішив ліпше виконати доручення дикого звіра у дивному світі, до якого тобі немає жодного діла. «Я... я не вважаю його диким звіром», – пробелькотів через силу Дігорі. «Він насилу видобув голос із пересохлого рота. Він... він... я не знаю. У такому разі І він щось гірше, аніж дикий звір» заявила відьма. «Подивися, но на що він тебе перетворив? Яким він зробив тебе безсердечним? Він це робить з усіма, хто його слухає. Ти став жорстоким і безжальним хлопцем. Ти ліпше дозволиш своїй матері померти, аніж... «Ой, заткнися!» Дігорі урвав її тим самим жалюгідним голосом. Замовкни! «Ти думаєш, я нічого не розумію, але... але я пообіцяв!» «Так, але ж ти не знав, що саме обіцяєш, і ніхто не зміг тебе остерегти!» «Моїй... моїй матері!» – сказав Дігорі, із великими труднощами видобуваючи із себе слова. «Моїй мамі це б не сподобалося!» Вона страшенно сувора щодо дотримання обіцянок, до заборони красти і, і до всіх таких речей. Вона сказала б мені, аби я так не робив. Вона б неодмінно сказала, якби була тут. Але їй не обов'язково знати. Зауважила відьма таким лагідним голосом, якого ви не сподівалися б почути від особи з таким жорстоким виразом обличчя. Не обов'язково, не обов'язково тобі розповідати їй, як ти здобув яблуко, і батькові теж. Ніхто у твоєму світі не повинен знати нічого про цю історію. Тобі, либонь, краще не брати у свій світ ту дівчинку. І саме тут відьма й припустилася фатальної помилки. Дігорі, звичайно ж, знав, що Полі може повернутися додому, скориставшись власним кільцем так само легко, як і він користався своїм. Та, мабуть, відьма про це не знала. І її підла пропозиція, аби він не взяв із собою Полі, раптом зробила нещирим і фальшивим усе, що вона говорила до того. Отож, навіть почуваючи себе вкрай нещасним, Дігорі раптом відчув, як у голові у нього проясніло, і він промовив зміненим і набагато гучнішим голосом таке. — Послухай, но ти, а яке тобі діло до мене та моїх справ? Чому це раптом ти відчула таку глибоку любов до моєї матері? Навіщо вона тобі? Яка твоя гра? «Молодець, Дігорі!» – прошепотіла Полі йому у вухо. «Швидше! Відлітаємо звідси!» Досі вона мовчала. Вона не наважувалася нічого казати під час розмови Дігорі із відьмою. Бо ви маєте зрозуміти, мова йшла не про її матір, а про хвору маму Дігорі. Але тепер... «Молодець, Дігорі!» – повторила вона. «Тоді у дорогу!» Сказав Дігорі, підсадив дівчинку на спину крилатого І заліз туди сам настільки швидко, як тільки зміг Кінь розгорнув свої крила «Летіть собі, йолопи!» – сказала відьма «Ти згадаєш про мене, хлопче, коли будеш помирати старий і хворий І тоді пригадай, як ти втратив нагоду здобути собі вічну молодість» Більше тобі, її ніхто не запропонує. Там Андрівці були вже так високо, що майже не чули її. До того ж, відьма не гаяла часу, дивлячись на них. Вони побачили, як вона подалася на північ, вниз, схилом пагорба. Того дня вони прокинулися рано, і те, що сталося у саду, не забрало багато часу. Тому крилатий і Полі обоє сказали, що вони легко долетять до нарнії, перша ніж почне смеркатися. Дігорі ж мовчав і не озивався під час всієї зворотньої подорожі. Інші соромилися заговорити до нього. Він був дуже сумний і впродовж всього часу не відчував переконаності. Чи правильно він вчинив. Та й щоразу, коли він пригадував блискучі сльози на очах аслана, впевненість до нього поверталася. Отож, впродовж всього дня крилатий летів, не стомлюючись на схід. Йому допомагала орієнтуватись річка крізь гори над пагорбами, вкритими диким лісом, а далі й над великим водоспадом. Вниз і вниз і вниз, туди, де ліси Нарнії були затьмарені тінню могутньої скелі. А потім, нарешті, коли небо позад них почало червоніти від призахідного сонця, він побачив місце, де багато створінь зібралися разом біля ріки. А незабаром у гледів серед них і самого Аслана. Крилатий ковзнув вниз – Витягнув свої чотири ноги, стулив крила, приземлився, дещо пробігший чвалом, а тоді спинився. Діти злізли на землю. Дігорій побачив усіх – тварин, гномів, сатирів, німф та інших створінь, які розходилися ліворуч і праворуч, аби дати йому дорогу. Він підійшов до Аслана, подав йому яблуко... І промовив. Я приніс вам яблуко, сер. Дякую вам, друзі, за те, що прослухали черговий розділ чудової книги Клайва Стейплза Льюіса Небіж Клуна. Напишіть, будь ласка, в коментарях, наскільки вам подобається цей розділ та й книга в цілому. Ну, а ми з вами почуємося дуже скоро. У наступній частині не спиняти ж цю розповідь нам посередині.